Пред нею лежав неозорий, повитий нічю широкий лан. Триста гектарів. Степанида це добре пам'ятає триста. В Іване у сина в бригадирській книжці записано, поклала в бік серп, розв'язала вузлик, нагнула жмут колостя, поцілувала, заговорила, як до живого до свого рідного. Жито, житечко наше. Виросла ти на славу, та не в добрий час. Засівали тебе люди, щоб урожай багатий мати, Щоб золоте зерно твоє потекло в державні і засіки, Щоб хліб смачний і пухкий був на столі в кожній родині. Не судилось, не судилось так». То нехай же не буде фашист проклятий жиріти від нашого хліба. Краще згоріть колосочки, зернятка мої, попивом розвійтесь по степу. Простіть мені і прощайте. Хлюпнула гасом, черкнула сірником І загасав вогник на сухому стеблі, роздмуханий вітром. Схопила вузлик, перебігла далі, і знову спалахнув язик полум'я, а за ним другий, третій, четвертий поспішала, запалювала в степу гнівні вогні. То не червоні троянди, а заграви непокори знялися в ніч. В степу бушує огненне море, шаленіє вітер, розгнівався степовик і покотив огненні вихори хлібами – Стають червоні стовпи, як месники, шматуючи ніч мечами, краючи сполохане небо. У вогненному морі стоїть степанида з піднятим догори серпом. Освітлене полум'я обличчя здається кров'яним, вона прислухається до крику, ще нестривоженої пожежої перепілки і втори тії серцем, не віддам, не віддам, не віддам, чуєте, не віддам я вам прокляті людського добра. Обернулась на назустріч вітрам на политий Чорнотою схід, десь там, на далекій Донщині, б'ються з ворогами її сини, сини мої, воїни, чи бачите ви червоні заграви, то палає Україна. Це я, ваша мати, освітлюю вам путь. Поспішайте, сини мої, рідна земля кличе вас. Зіпивши в уста, мати мовчала. Говорила її запечена болем душа. Тривожні дзвони долітали від села, Та ще сполоханий Гомін чувся тупі кінських копит. Темною дорогою мчали в степ верхівці. Тепаніда мотнулась, кинулась до яру і мить зникла в його чорній глибині. А над житами колихалося огненне море, вуглився коло, стріщало зерно. Розпечена, почорніла, корчилась земля. Їй боліло. Гнівна червона заграва росла і ширилась. Над степом. Невмируща бондарівна. Ніч дихає холоднечею, Кошлаті хмари повзуть по небу, немов потрощені крижини, і закривають зові. Коли-неколи на тих далеких плесах крізь темно-сіру шугу пробивається місяць. Золотим щитом розрізає хмаровище крижин, пропливає на плеса, і тоді по принишклій німотній землі пливли волохаті тіні. Десь там на горі залишилася бухівка, і повиті темрявої ліси, що підходять аж до Олехірівки, а попереду, в сільській долині, вгадувались сорочинці. Коли б швидше проскочити до рідного села, непокоїлась Ольга Антонівна і гнала коней по вибоїстій замерзлій дорозі. Бричка, як назло, гуркотіла, підскакуючи на груддях, і від того, здавалося, луна розносилась по всій окрузі. Тоді вона стишувала коней. «Треба в село заїхати тихо, щоб не почули ні гітлеївця, ні поліцаї». Поверталася збуджена із партизанського загону. Відвозила хлопцям харчі, які назбирали сорочинці, хліба, пшона і сала, буде що кашу варити. А назад весла листівки. В них підпільний райком партії закликав людей до непокори, до боротьби з ненависними окупантами. Зустрілася з секретарем райкому Григорієм Олексійовичем Іващенком, командиром партизанського загону «Перемога», і на душі стало легше. Він розповів про те, що в Обухівці Савинця, Холефірівці, твердо тримається радянська влада. Повідав про те, яку очисто відзначили у Бухівці жовтневе свято. Ми збираємо сили і скоро нагрянемо й на Сорочинці. І скажи, Антонівна, нашим підпільникам, нехай готується, щоб разом вдарити по фашистах. Листівки роздайте. Нехай знають люди, що тримається Москва. а з нею і ми непереможні. Небо зовсім Волокло хмарами, починалась завірюха. Ну, там воно і краще, подумала Ольга Антонівна. Непомітно заїду в село. Тут би до крайньої хати добратись, де живе Василь Портянка. Коні в нього залишу, відведе до колгоспної стайні, а сама городами та левадами додому прокрадусь. Не вимовила, лише подумала оте слово, а серце озвалось болем. Он бач, до чого дійшло? На своїй землі в рідному селі крадькома ходити треба. Загарбали його фашисти, чинять розбій серед білого дня. Чи ж думала вона колись про таке? І тоді, коли в Комсомольській літа працювала ланкової на полях рідного колгоспу, і тоді, коли обрали її сорочинці головою сільської ради, гірко й подумати, що тепер ось окупанти порядкують у селі, та що їхній ставленик староста – і жменька поліцаїв, куркульських синків, недобитків. За старшого у них скляр, куркульський вилупок. Ну то стривайте, прийде й на вас погибель, як нагряне товариш Лазо зі своїми партизанами на сорочинці. Коли б то швидше. Та вже вони зустрінуть їх, визволителів, як належить червоний прапор, завойований сорочинцями в праці ще до війни, у надійному схові. От тільки приїду і вигаптую на ньому слова «Смерть німецьким окупантам!» Раніше бувало в артілі троянда, які вона сорочки вишивала, поети дивувались. Ось уже й село видніється з густої заметілі. Високий берест коло подвір'я Федора Вінниченка поскрипує на вітрах. «Це ти, Ольга Антонівна?» доноситься стемлевий голос, і вона пізнає Василя Портянка. «Я Василю». «А ми тут переживаємо. Чи не трапило щось у дорозі?»